Hej och välkomna till Projektorn Rullar där jag, Alex Och jag, Max Djupdyker ner i filmens och tv-seriens ofta underbara värld Mot slutet av 60-talet hade science fiction på film sett sin storhetstid Få anade att en novell av den franska författaren Pierre Boulle Skulle ge upphov till en odödlig filmklassiker Som i sin tur skulle leda vidare till fyra kultförklarade uppföljare En tv-serie, en animerad tv-serie Två reboot-försök med varierande framgång och en helvetes massa merchandise. Idag pratar vi om Apornas planet. The only good human is a dead human. Alex, ditt första möte med Apornas planet. Berätta. Jag var faktiskt ganska gammal. Jag var ganska ganska och. Kan vara 10-11 år. Så jag är faktiskt inte den första filmen utan den tredje. Det gick på, skulle lysa på SVT. Vad fan, började mitt i? Ja. <laughs> Får vi In, innan, innan dess visste jag liksom att liksom vän satt Open House Planets fans. Mm. Eller vän satt i min värld i alla alltså. fall. Själv då? Jag hade läst lite om den. Jag blev filmintresserad när jag var 10-11 års åldern. Så jag läste lite böcker om film och sånt där. Så såg jag inte vörsta förrän jag var kanske uh, 17. 17. Sjutton? <laughs> <laughs> ja, vi var, vi var på familjesemester i Småland i en stuga och det gick först av på, på tv, på tv. Då såg vi den där och det var jättespännande. Trots att det visste om twisten i slutet. För att jag hade sett Räkfossa med Johan Glans och David Bata och där kom en återkommande sketch där tjejen i kassan på bion avslöjade slutet på massa filmer. Bland annat den skett i sinnet. Och jag kommer aldrig förlåta dem två för det. Även om jag tycker om det kom då... Men okay. det var ändå spännande. Vi visste vad som skulle komma, men hela vägen fram till dess. Mm. Ja, det gör de inte besviken. Sen såg ju uppföljaren några... Vänta nu, 2002. Ja, det blir säkert. Det kan man att det ett par år tidigare. För sen gick väl alla uppföljarna på TV4 sommaren 2002 var mig. Det har jag tyvärr ingen aning om. Jo, jag tror vi pratar om nu. Det då har vi börjat omgås där. Alltså. det är svängen, men ja... Okej, nu var det var ungefär där du tog brön. Eh, vi kan säga runt millennieskiftet för att ja. visa till <laughs> historien. Ja, men ja, för den första filmen är ju ganska välgjord för varje, från 1968. Ja, absolut. Det kunde ju faktiskt inte blivit av. Vad menar du då? Han, författaren till originalet av boken, han är ju Pierre Bull. han deltog i kriget. Hon har en var ju, en fransk man ju. Det blev ockuperat av uh, tyskarna och uh, han, uh, han uh, deltog i en sån här uh, frihetsgrupp uh, och han blev till få fångatågen av tyskarna och det brukar inte alltid sluta så väl. Nej, visst. Men det var ju där han faktiskt började skriva böcker och sånt här. Ja. Och då var det han typ, uh, kom han på uh, en uh, bok som blev en uh, annan framgångsrik film faktiskt. Vet du vilken jag tänker på det? Du har gjort din research, gällande svaret. <laughs> <laughs> Bron över floden jag ah. har faktiskt han skrivit. Men okay. så skrev han då Apernas planet, 63. Men mm. det var lite si med framgång och sånt där. Men det var nog ett par producenter som nappade på det. Först och främst var det en, en producent som stod för väldigt många B-filmer. Inte ens B-filmer, utan C-filmer. När det gäller monster och sånt här. Och uh, hade han Fått göra en film med a på Så hade ju det definitivt inte blivit Den här franchisen som det är idag Men uh, ja, till sist så Nappar ju uh, här, uh, Arthur P. Jacobs Precis Och han uh, lyckades övertala uh, 20th Century Fox Men uh, de, de var inte riktigt uh, Hypade Av uh, idén med en science fiction För det var ju inte, uh, riktigt inne just då den Jag hade pens. ju sin era på 50-talet typ mm, en då undergenrer <sär> ja men Förutom på tv det var det de Star Trek som ja, precis på ja det, det var ju också lite så det var ju Sverige början ja men det var ju liksom fans som tittade på Star Trek mm. det var inte kids favorit Nej jag tror att det var allmänhetens favorit heller. Alltså, Folk som tittar på Star Trek De blev ju klassade som Trecky som de kallar sig själva liksom. alltså, mm. Det var liksom inte inne Och tittade på Star Trek Var kuffar. <laughs> de gick med på en Sån här make test För de trodde ju att det skulle funka Med maskar och sånt här då gjorde de liksom det här testet med Charlton Heston bland annat och mm. några andra som spelade på. Överbevisade och... studion? Ja, och de, då gick de med på det. Mm. Men de var ju ändå så med budgeten. Liksom. De fick cirka 6 miljoner dollar och leka med. men mm. hade lite kämpigt på Fox på en tiden, det. Jo, ja, det var väl lite därför de drog sig lite för det också. Det skulle visa sig att det blev en framgång med tanke på att de spelade in vad ska man säga, li li lite mer än fem gånger pengar när de hade budgeterat. Mm. Det blev väl 32,5 miljoner drog de in. Men vad kan man då säga om ettan? Det är mm, en klassiker som förtjänar sin status. Tre astronauter kraschar på en planet. Mm. Där ibland Däribland tjartan Där ibland en kille så. <laughs> Du känner igen. Som vi snakkade om förra veckan. Också. Ja, just det. Från Ben Ur. Rum tre De vet inte riktigt var de befinner sig. De vet bara att de har att de befinner sig i år 3900. Mm. En plats som liknar jorden på sätt och vis. Lite ökenlandskap. Ja. En sak jag gillar också att bygger upp stämningen där, Man är osäker. och vill, känner vill, lite så. Inte klaustrofobisk, men alltså. Ödesmetot. Ja, men liksom så, man, ja, man vet inte riktigt vad som ska hända eller så. Alltså. men ja. man har titeln man tar... i huvudet <laughs> men <laughs> men mysterium. Ja. Alltså, det är en mysteriung. Ja, så dricker då sak på, efter sak upp liksom första fågelskrämmor tror jag. Mm. Då blir man liksom så... Oh, vi har satt upp dem? Liksom, typ. ja, sen tar de ett bad och så det någon som snår deras kläder. Ja, då, då har man ju sett hur... Någonting har ju förföljt dem på distans. Mm. Då. då blir man liksom... Hey, det är det liksom. Men det visar sig att man, människor... Mm. På flykt från apor. Äh, typ. <laughs> de är som djur. Liksom. De, mm. de kan inte tala. och jag Människor som går tillbaka till basic instincts. Mm. Bara gå runt och äter och snog grejer. Och det, från vad gör man? Mm. Men det är ju alltså, det är ingen upp, uppbyggnaden kost. då när aporna liksom visar sig för första gången det är ju ganska häftigt. Alltså, när man, man får ut säger dem. Liksom så Absolut, man, snyggt gjort, snyggt de är vi på en åker mm. så kommer de med en massa pinnar. Så man ser bara pinnarna. Liksom, mm. Fångar de med nät. Ja, äh, precis. Och så här plötsligt kommer en äh, gorilla in i den så vänder sig om. Och då ser ch ch ch Charlton Heldstun liksom... Smått paff. <laughs> jag, äh, jag tycker det är lite roligt där när de äh, fångar dem. Liksom, när de, så, har äh, står där och är döda människor en förbörjare så de äh, ska ta foto. Smile! <laughs> <laughs> Självbelåten jag <jägar. laughs> Men det är det som jag tycker är så roligt för de går hela tiden runt och säger att människan är en hemsk varelse och ditten och datten. Men uh, i själva verket tar jag av på dem lite likadana. Men uh, de jagar ju människorna både. För sport och dit och dött nu mm. i början av filmen. nu ja. du de som lägger stående varelser. så ja, och sen, Precis som äh... människor är att göra i verkligheten. Ja, precis. Och sen han, Dr. Seus, som är ansvarig för äh, det vetenskapliga för aporna. Mm. Den kunnige åldermannen. Ja, precis. Han, äh, han säger att människan är de dödar för sport och dit och datan i slutet av filmen. Ja. Mm. Men... Det har de själva gjort i början av filmen. Ja, för ja. de övertygade om att man själv har gjort en Ja, men det är lite som i verkligheten. Alltså, liksom att, att, de, att man kanske bombat ett land om man är i ett krig i ett land och bombar dem och dit och nätten så kommer man ja, om bygga begå terror mm. i sitt i land istället. Man liksom. mm. tänker på liksom, sina egna actions eller ja, sina precis. egna handlingar. Det är inte bara en om djur och människor utan det är ju människor och människor så. Ja, precis. Men där har vi uh, han, vad heter han? Rod Sterling som bland annat har hjälpt in med Manuskript. Han har ju ändrat ganska mycket från Pierre Bulls version. Mm. Pierre Bulls version är ju att han kommer till en planet som är bebodd av Europa, liksom, och att De har samma transportmedel som vi. De flyger och åker helikopter och dit och där. Men just för att budget och sånt där skulle inte tillåta en sådan film. Då var han smart nog att uh, göra det till ett mer primitivt samhälle. Liksom. Skala ner heller. Ja, precis. Mm. Och då sparar man pengar på det sättet. Ju. Samtidigt så kan, det blir det liksom intressant på ett helt annat sätt. Ju. Ja, absolut. <går> med mystik, kan man säga. Istället för att bara kasta sin i vår värld, fast man hoppar det. Ju. Men om man ska hoppa lite till slutet. Bull blev jätteirriterad över en scen som var med. Det vill säga. Frihetsgodinnan. Hmm. Ett av de bästa filmsluten någonsin ska han säga. Det, det håller nästan hela filmvärlden med om. Mm. Men han var flygförbannad och detta. Det liksom. han... är väl lite så för, för att han är en fransk man. Jag vet inte. Just för att, okay. att frihetsbilden är väldigt amerikanskt. Slash franskt. Ja, ju, men <laughs> <laughs> det är ju en, en, en typisk symbol för USA. Liksom, och, jag menar, det är en amerikansk film som vill att det är jorden. Ja. Ja, men jag, jag förstår inte riktigt varför Jag, jag tyckte bara... Ja. Det är en universell symbol. Alla fattar direkt. Ah! Spoiler, sluta lyssna om inte hört om inte har det på hans planet vi var på jorden hela tiden mänskligheten utplanad. Precis. we finally did it men uh, man märker ju att han, uh, han tittar ju mycket på, uh, på samhället. han Rodster uh, Störling eller Sörling som skrev uh, manuset han uh, producerar liksom uh, aporna är ju uh, väldigt segreerade där då så mm. schimpanserna är uh, mellanklass uh, lite mer uh, här. Mm. Liksom, uh, lite mer moraliska lite uh, vad ska man ska säga gorilla är mer um aggressiva, militanta. Ja, precis. Och sen orangotangorna är typ de som leder. Mm. Ja, det speglar alla de gamla filmerna, att mycket som speglar samhället. Segregation och sånt. Ja, men det går ju stort sett igenom alla filmer. Ja, medborgarrättsrörelsen och sånt. Du <laughs> så det blir nog ännu mer synligt i de andra filmerna än just här. Ja, precis. vidare. Det blir liksom verkligen så att aporna i all, alla... alla, alla, alla. Alla schimpanser är ju grönkläda. Alla orangotanger är orangekläda. Alla gorillor är rödkläda. Lite mer svartkläda. Han någon kombination av och svart Vi kompromissar av Men <laughs> <Svart. laughs> Han är ju inte den enda människan. Jag hans kompisar, han är där ju ganska snabbt i den här hjärten. Han blev tillfångatagen. Ja, då. precis. Där han har typ lobotomerad eller något. Ja, yeah. och där, där man får ju sina ordningar att han har Dr. Seuss, han, han har vetat mer än... Han, han vet har mer än liksom. det. precis. Och liksom han har då märkt att den här Landon, den andra killen då liksom han, mm. han pratar han också. Eh, vad gör man då? Ja, men lobotomerar han så han inte kan prata. Och då är det problemet i vägen. Mm. Och då dyker ju Charlton Heston man Han pratade om det i början man blev skjuten i halsen, typ. man överlever. Så han går, jag tycker det är lite skumt, men det är ju 60 talet, lite så de hade väl lite <laughs> det varit, varit samma research-arbete liksom, i bakgrunden. När de gjorde manus och sånt här. Ja, Om vi kommer Så. till kryssdäder, det talar och manus. Uh, det återkommer till lite senare <laughs> i <in här filmseraren. laughs> uh, den här filmserien. Absolut. Men den här scenen när han verkligen liksom, när han pratar med... Mm, mig, förlösande. Take sticking you damn dirty Klassiskt. Klassiskt citat. Mm -hmm. ja. Som kommer att komma tillbaka i... Uh, remakes och uh, reboots ja, i sina <laughs> olika former <laughs> mm. <laughs> men det var, det var verkligen ett sånt wow moment för man hela tiden kommer kom igen säger någonting då liksom. yeah. och så har något och så kommer det där liksom. och så alla hoppar och agerar är det Alltså det är, det är liksom fortfarande effektfullt än mm. wow. idag liksom. Men så har han då en sån primitiv, primitiv människa som man tar äh, med sig överallt. Fotomedel Nova. Ser väldigt bra ut uh. för primitiv. Liksom. Linda Harrison. Det är som, just det. Sen i Apeväg har vi ju bland annat Roddy McDowell som äh, varit en äh, barn ah, innan dess. Mm. Liksom när man tar på så mycket äh, smink och makeup som de här gör ju i Apenårsplanet. Mm. Då gäller det ju verkligen att en nästan spela över och i vissa fall men ändå gör det bra. Och det gör ju verkligen både Roddy McDowell och Linda Hunter som spelar hans fru. Ja, yeah, han Zira. som Caesar från, eller Caesar, uh, Cornelius och sen som hans son yeah. Det är liksom hjärtat i de gamla filmerna. Ja, han, Den blir, så... han blir en symbol. Mm. för hela franchisen typ. Ja, precis. det this nu. Så att det är en lite sån här och det är när när han pratar med aporna första gången. Där är det ju ett gäng apor som står och kastar frukt på henne. Har du tänkt på att där står en uh, tjej i bakgrunden och typ bara... Uh, <här> <här> Slapphänt <jag inte> kast. typ nästan släpper äpplet liksom. Det ser, det ser så roligt ut. Alla andra står och kastar, verkligen kastar på henne så kommer hon liksom... Det uh. är lite skadaskalt på hästen, inte för kicken på den Ja, men, det, det är så roligt att säga när man, <går> Det ser så dumt ut. liksom jag, jag måste väl kasta då, typ. <går> Och sen även när Charlton Heston hamnar ju i en sån här tribunal Mm. inför äh, de ledande orangutangarna ja. ja, just det. Och då börjar ju Cornelius och Zira försvarar han och mm. äh, säger massa saker som äh, ledarna inte vill höra. Liksom. Skakar på huvudet och sen... Äh, och det är liksom det här, det här, de tre aporna, mm. liksom, äh, det här, see no evil, hear no evil, ja, och speak det. no evil, liksom. Då mm. ser man hur de sitter, sitter, liksom. Den ena tar sig för liksom, ögonen, en annan tar sig från munnen och den andra tar sig för öronen, liksom. Ja, det är på gränsen när det sker inte. <laughs> <laughs> inte för mycket. <laughs> <laughs> <hör> det är inte annat trevligt att ta sig när han nu upptäcker att han är på jorden nu. You blow it up! Uh, damn you! God damn you all hell! hell! och så slår han liksom i sänden Det ser så kryssat ut liksom. Alltså, ja. Teatraliskt ska jag. Stora skäggstolar som är. Det är verkligen, verkligen 50-60-tal. Liksom det är typiskt. Ja. Inte hyperrealistiskt det är. <laughs> en... Nej, precis. Drama. jag <laughs> år senare kommer uppföljaren som de kände folks behövde för att dra in mer pengar. Mm. Men de kände liksom jag. Uppföljare drar all, sällan in lika mycket pengar som den första liksom. Ja, då drar vi ner på budget. Så de drar ner budget till 4,7 miljoner dollar. om de tjänar ut givetvis inte in lika mycket men de tjänar ju fortfarande 19 miljoner i intäkter. Bara i USA tror jag också. Men där var det liksom så jag hur, hur går vi vidare? För de hamnar lite i problem för Roddy McDowell. Han eh, var upptagen med en annan film. Så han kunde inte komma tillbaka och spela Cornelius. Men den enda filmen inte av de gamla som mm. han inte kunde vara med. Ja, precis. Sen Charlton Heston, han ville inte ens vara med. Han var nöjd med den första filmen. Liksom. Mm. Men? Men. <laughs> Sen också, äh, var chef på Fox. Han äh, liksom gick till Heston själv liksom, och frågade- han kan du inte göra mig en tjänst liksom, att vara med- Precis i slutet. Liksom. Ja. På vilka att han blev dödad. Ja, han, han sa ju det först i slutet. Liksom. Så kom han på den här idén att han försvinner i början mm. och kommer tillbaka i slutet. Ja, börjar precis där första filmen slutar. Ja, mm. och så försvinner han liksom i en osynlig vägg. Typ. Mm. Ja, Sen det... kommer uh, Charlton Heston-kopien Brent, spelar av James Franciscus Ja, precis och, uh, Spelar ungefär jag, samma roll Ja, han ser ut som en ung Charlton Heston mm. Ungefär Han hittar Nova då och, ja, det blir typ samma gruppdynamik igen Ja Jag ska undersöka it. vad som har hänt ja. jag Återvänder till Opbyn och uh, hittar Cornelius och Zero ja. Ska vi hitta Taylor? Det är också en lite rolig scen när de precis kommer till uppbyn byn, liksom. och då sitter ju alla aporna i ett möte där General Ursus, mm -hmm. den uh, militanta gorillan som uh, vill döda alla människor. Uh, så sitter alla The only good human. A dead alla, alla, ja, precis. Och alla aporna sitter alla schimpanser sitter för sig och alla orangutanger sitter för sig och alla mm -hmm. gorillor sitter för sig liksom, och, uh, väldigt segregerat igen. Mm -hmm. Och så märker man liksom verkligen att de har dragit ner på budgeten. Wow, wow, wow, wow. <här> <här> för där ser ju hur många apor som helst med öppna mummans deadpan <här> Dead trycker bara. Ja precis. Det är ju. Så bara, nästan obehagligt. De har vanliga masker <här> <som> <här> man har på sig. <här> Direkt från Buttriks. <här> <här> <här> <här> en så snäll. Det, ja, det syns ju så tydligt där och så tvärt. Mm. Och då sjunker budgeten för varje film trots att de blev framgångsrika. Ja. Så. <här> mycket alltså om man vänder sekvenser i sista filmen sen ja. dit kommer. vi. <laughs> sen är ju, en, en, ö, i den andra filmen är ju de människorna som kan prata. Mutanter, kallar Vad är det med? de är så ut som vanliga människor men så när de, Situationer så visar de sitt sanna ansikte för Gud som mm. är en atombomb Dumbledagsbomben, det är Gud <laughs> ja, det tycker jag är fantastiskt. Alfa och Omega Jag att det är fantastiskt <laughs> Tillbern, <laughs> Dumbledagsbomben äh, Monusförfattaren här är ju Paul Den och han har tydligen haft en fobi mot äh, atombommer och så sånt mm, Sund förbi kanske Ja <laughs> Han, han har väl märkt av det här med Hiroshima och allt det där, mm. ju, efterspelet där. Och sen. Det har ju präglat alla filmer som han har gjort, skrivit, rätt mm. och skrivit rättare Och det är jag En av de här mutanterna är mörkhygjord. Vet du vad han, hans karaktär heter? Nej. Negro. nej <laughs> Jag menar liksom, hallå. Ja, Men innan de började spela in den här filmen Då frågade de faktiskt Pierre Bull Om han ville göra en story Han var eh, fuck you! <laughs> Nej, det sa han faktiskt inte Han gick med på det Han Vad gjorde det? en version jag Dinglade de en check framför hans ögon Nej, det vet jag inte Men de slupar mm -hmm. den i idén Pissade på honom den... en gång <laughs> Den versionen hette Planet of the Men pant of the babes ska Nej, på Nej, men det kör på rullen för alla Där pårullen, där, där blir det liksom att uh, Taylor och uh, Nova de sticker och startar en tribe och det stora antiklimaxet är att deras son startar ett krig mot aparna typ som de till slut vinner och så slutar de med att de står och tittar på en apa som apar sig i en bur och så tvingar de med vad heter du, vad heter du Seus, säger andra typ Seus? doktor Seus ja vad fick han det namnat av? Uh, pappa. Pappa Säius. Pappa Säius. Va? Hans oh. pappa, doktor Säius. Åh oh, nej. No. Um, Ämna? De, de säger nåna pappa som är pappa Säius och svänger honom för att uh, han ska säga sitt namn. Mm. Det är Säius. Det är ju han, doktorn i den första filmen. Ja, tog jag tror med att han är nyfödd. Okej. Okay, uh, okay. Nej nej. Okej. Okay. <laughs> De visar liksom att uh, de, han har, han har ju så mycket makt i ettan och så alltså har han förlorat all den makten i, i tvåan. De satt en apa så är bra att han är tillbaka ja, så, till ja, oppstadiet. Ja, ja, de tvingar han att leka apa. Han liksom. har supit sig till oppstadiet. <laughs> Nej, han, är, mm. uh, han har blivit en uh, cirkusapa typ. Det mm. är ja, intressant faktiskt. Men det kändes lite så ja Men jag, jag tycker nästan Denna filmen är nog den svagaste Av de första fem Aha. Tycker jag i alla fall ja, Jag vet inte det var. Aha, Jag tycker en av dem bättre jag stör, mig, jag stör mig så otroligt på slutet också, liksom. ja, Det är inte svårt för, det, för de ville ju ha en stor ja, Nu tar vi en spoiler till mm. Så stäng av om ni inte har sett Opheljaren Nu, nu spelade den här 2016 Så den funnits i 46 år Ja, så själv. ja, precis. Eller va? Hela, jo, jo. hela världen äh, förintas ju efter att mm. Taylor skickar iväg den här Alfa-Omega-bomben. Ja, nästan alla skjuts ihjäl utom Taylor och han var <laughs> i sin sista rörelse så trycker han ner den för jorden. Precis. Och han, äh, Klipp till en berättarröst. <laughs> ja, de, de vill ju ha en explosion typ att man ser pl planeten explodera ju, mm. men där är om det rävmas de så är om klippt på till en white screen och så kommer då uh, slutsetta det in one of the countless billions of galaxies in the universe lies a medium-sized star and one of its satellites a green and insignificant planet is now dead och så cat to black <laughs> cat to black och så kommer texten liksom... oh. alltså <laughs> mm hmm Suktar du efter en remake? eller det tror vi kommer dit kanske med tanke på den nya? Nej, ja, det är inte omöjligt. Det är mm. inte omöjligt. Jag vet inte vad de vill föra den här. Men där tänkte man liksom, ja, nu kommer det bli fler filmer. Det var väl lite det Charlton Heston hoppades på. Oss. <laughs> <laughs> Naiva hästar. Ja, men redan innan filmen släpptes så började de filla på en tredje uh, film. Ja. Mm. Och det var där jag snackade om krystat innan för att även om filmen i slutändan blev en av de bättre uppföljarna så är ju, alltså premissen är ju urlöjlig det börjar alltså med att tre apor landar på jorden i nutid läs tidigt 70-tal ja. och ja, ska anpassa sig till den tiden och själva premissen är att de fiskar upp Taylors skepp på något sätt ja, de har tydligen gjort detta under tiden mm. bortom apornas planet sig, utspelar sig och äh, lyckas processen. få igång detta och fly från planeten jorden precis innan den förintas ja. och ja, på något <laughs> sätt hamnar till ett 70-tal så Men de är ju tre stycken det är ju Cornelius och Zira som vi har sett i tidigare filmer mm. och så ska det då vara ett geni i form av Milo han. Mm. det är väl deras lösning på att det är han som har typ lyckats fixa allt det han ska han ska vara ett geni Ja. Då liksom. köper vi det då? <laughs> Men han blev ju dödad tidigt. I Och han är inte mm. särskilt övertygande människa i en Nej, ja, det, det, det är nog det sämsta i filmen tycker jag. Det är den här gorilladräkten. Jag får ut dem kanske i slutet. Men kan vi ta sen. Ja. Um men jag, jag, Detta är den, den, faktiskt den första filmen jag såg om åparnas planet. Jag, jag, jag, jag gillar en idag faktiskt. Jag ja. tror jag, alltså, kan man den bästa Kanske följt, inte då, som du själv sa. Det ser så jävla dumt ut. Lite småroligt ut när de drar ut av med hjälmarna så är det de åparna som står där när hon blir hälsad av den amerikanska armén. <laughs> tydligt. En tydlig började, eller? Ja, men, det är ju lite så, den, den filmen är ju lite mer ledsam mm. Till ett tag. Ja, men, alltså, jag, jag tycker den är väldigt, alltså, det är mycket skärm och humor och allt det här. Mm. Liksom, alltså, innan de, då är liksom, ja, de märker att hon, är, hon får liksom vin eller något sånt där. Hon, ja, äh, hon, hon har aldrig druckit ja, innan Då blev hon ju tipsy. Hon <laughs> för mycket om att aporna kommer ta över jorden ja, Hon berättar att världen förstörs och dit och datan, liksom. mm. Det är den som blir paranoid Ja, och då, då och, blir de äh, jagade istället typ. ja, Och då är det den mörka delen av filmen kommer igång liksom, att de måste fly. sera föder en, en son. På en, ett cirkus. Där Ricardo Moltalban. Oh. Är äh, direktör. Han äh, spelar äh, Armando. Tror jag han heter. Och där går vi med på att byta sin son mot en mer primitiv äh, chimpans för att skydda sin egen son. Liksom, Nä, just för att de är äh, jagade. jagade. Och det, slutet är ju fruktansvärt på talet. att de, äh, ja, de dör ju. Tyvärr, mm. äh, alla tre blir jagade av en äh, vetenskapsman som skjuter dem point blank. Liksom. Det är, äh, och de bara sitter och måtar på På äh, babyschimpansen liksom. Som då inte är i deras riktiga son, ja. Och då ser man i slutet Så då kommer man där Mamma, mamma mm. Men det är liksom att äh, De har ju lupat filmat clip, Ja, eller? de har loopat det. <laughs> det, det, det är så mamma. tydligt Det, det står jag mig på mm. <laughs> Men äh, Ruddy McDover är ju tillbaka yep, Som precis. Cornelius mm. Både han och Linda Hunter gör, gör det så jävla bra tycker jag. men äh, ja, det, det är sin bra. finaste stund i den här filmen ja. som de äh, råd för Ja, och det, det är så många, många av äh, filmskaparna säger liksom att Linda Hunter gör, gör så mycket med sina ögon. Liksom. Hon måste ju göra det med mm. tanke med smycken Hon måste överdriva sina gemaser och sånt där ja. så för att det ska synas. Alltså, det äh, jag, jag tycker att den är... Det kan vara den bästa uppföljaren. Ja, jag tycker den är jävligt fin faktiskt. Den har väldigt på alltså, ja. som sagt alltså human Är ganska klockan alltså alltså att de blir ju liksom om slags förvettelse. Det Är så roligt när om när uh, McDowall kommer i uh... Smoking och så där. Apisen liksom att. <laughs> mm. <laughs> Men det var ju lite det som var uh, Pierre Bulls första idé ju, att de skulle vara precis som oss i dagens samhälle. Det var mm. lite så, här, så man fick ju säga en skymt av... Ja, precis. Men och andra filmen kör de mer vidare i samma ljusspår så detta är mer en, de gör något nytt med hela här konceptet. Ja, lite, lite mer levtsamt men det blir liksom lite äventyr av det liksom att när de börjar bli jagade. Mm. Det så, kan så. inte vara slapstick hela vägen. Nej, precis. 70-tal <laughs> science fiction ja. måste sluta med mörker. Ja, precis. Ja, men slutet satte sina spår hos mig liksom så jag, jag vill ju bara se vad som hände sen och så om det blev mer just, mm. just för att man såg att sonen överlevde liksom. Och nu visste jag ju inte äh, om att det fanns flera filmer eller hur. Tog detta var en enda så då? <laughs> ja. <laughs> för jag slog bara på tvn så var den. Ja. Startade, så jag typ startade. Ja, det kan vara språngbrädan till ett annat. Jag började med tillbaka till framtiden 3. <laughs> så jag TV4 körde den bara helt plötsligt utan körde den ja. ja. <laughs> Okej. Okay. Jag var fast. Men denna spelar ju in 13,4 miljoner dollar. Mm. Då känner jag Vi gör inte <laughs> tjänar man pengar. Då köper. kom ju Conquest of the Planet of the Apes. 1972, eller är övringen av vapornas planet som heter på svenska. Drog ner på budget ännu mer 1,7 miljoner dollar hade de att leka med. Jag fick de tvingade till att bli kreativa? Uh, Fox hade sålt uh, sin uh, bakgård där de uh, filmar mycket i uh, och sånt här. Mm. Hade sålt, och så hade det blivit en uh, ny stadsdel med väldigt så här, uh, sterilt och uh, futuristiska uh, det, är det, sånt är det, här. det. Ja. och det utnyttjade de i filmen ja. mm. så det blev ju framtiden där ju ja. mm. och mm. katter och hundar hade ju utrotats på grund av någon äh, virus ja, ja. Precis. Mm. och äh, då tog apan över som husdjur och slash slav mm. och då kommer ju Caesar som äh, Armando har döpt Zira äh, och Cornelius son till spelade av Roddy McDowell <laughs> ja men varför inte <laughs> Ja, han, han fortsätter ju att briljera liksom. Mm. Han, han gör ju Cesar lite annorlunda också. Så att man märker att de, så det blir liksom ändå att det är farsån nu Men ja. det är, är sina olikheter ju. Ja, men något jag aldrig att förstått är varför alla andra åper ser ut som, precis som honom. Har han alltså, parat sig med... <laughs> Vadå? <laughs> ja, men det är, du, det är ju så alltså. De har ju fått göra det liksom så. Han ska ju se ut som en riktig åpa egentligen eller så. Jag men alla andra apor som är husgjord, De ser ut som honom typ Det är inte små vanliga schimpanser Nej men det ska vi, det ska vi föreställa fullvuxna Gorillor och orangotangor Och schimpanser ju ja. Fullvuxna schimpanser liknar inte människor på det sättet Nej <laughs> Men det är lite svårt att få en, en riktig schimpanser Att spela Det blir lite så äh, spelare. Ja men det kan du inte ha som en riktig schimpanser De är ju stora bäster ja. Ja. Yeah. <laughs> det går inte med barnskole. Nej, men det ser inte ut som... Okay. De är ju stora, stora bjäsar. Då tänker vi på baby-schimpansar. Ja, yeah, men alltså... <laughs> Eller i, inte fullvuxna apor i alla fall. De liknar inte liksom, Cornelius och Caesar. De är... Nej, de, de, man, man ser ju att det är människor som <laughs> klätter ut sig. Typ. Mm. Men jag tycker alltså... För var på 60-talet och sånt, de, de hade ju kunnat bara äh, skita i facket, vi, vi går som vanligt. Men de, de försöker ju imitera apor så gott det går ju. Ja, ja, går ju ja, i, i går set, det, så. Ja. Där, liksom, så för För att vara 60- 70-talet, jag köper bara liksom. Ja, vi får köpa det. <laughs> Men det är, ju, det, är ju, det är ju, de måste ju se ut som han. Ja. Han ska ju vara en vanlig apa. De utvecklas väldigt fort för de blir ju för snabbt samma mänskliga attribut som Sissö. Då har de gått i strid och så. Ja, men det är ju han som lär dem. De har ju fått lära sig mycket genom slaveri. Och så. Men hur många år kan det här, de här? 30? Jag har ingen aning nu. Just så att han är så lite, han är väldigt 70-talet. Uh, uh, uh, uh, <laughs> ja, men... Ung, uh, ung. Uh, mm. Men en livslängd på schimpanser. Den är ganska lång. Mm. Men, man, du lever fortfarande i den filmen. Ja, ja, han, han blev ju dödad i och sig. Ja. Och det, är, det är väl startskottet till upproret som sker i filmen. Ja. Precis. För detta är ju. Det skulle påminna liksom. De, svarta förtrycket eller förtrycket mot de svarta mm. på 60-talet liksom riots på gatorna. Ja, eh, precis. Mm. Och originalversionen på den här filmen är ju riktigt jävla brutal så alltså det är ju apor och människor som blir skjutna i huvudet och allting och blod som flyger hit och dit ju. Original eller nej, alltså filmen. okej. Okay. Finns det en av de som ska utnyttja äh, den version, jag, Den förlängda versionen finns faktiskt. Vad fan, finns det ute? Ja, mm. det är det. blu finns både den bioversionen och förlängde. Okay. Då, när de skulle förvisa den för uh, publik så kom man på det. Stor barnpublik den, alltså. Denna kan ju bli nu. Ja. Så de uh, klippte bort mycket uh, av blodet och ändrade slutet. För i slutet så dödar de uh, liksom den här riktiga badgaren. Mm. Alla gorillorna står och bara matar mm. sina ivar och slår honom uh, efter döds. Men... Uh, de lät uh, Roddy McDowell göra en uh, voiceover voice där han säger liksom att aporna ska inte gör, gå en välsam väg typ. Mm. och Då har de tappat det här klippet på gorillorna när de ska slå ut uh, och bara liksom så att de tar tillbaka armarna istället. Liksom. Mm. Så bio-optionen blev ju helt annorlunda. <laughs> Så han klippte in på ögonen på Cesar som jag inte ska säga att han faktiskt inte pratar för det gör han inte i den ja, Just det. Utan alltså. han bara står och klor. medan mm. de dödar människan liksom. Så det finns en punkversion av Conquest. Ja. <laughs> Men jag jag föredrar faktiskt då, den förlängda versionen. Just för att ja, den, den är ju jäkligt mörk. Framförallt om man jämför med Escape från Planet of the Apes mm. som är den tredje då. Tredje filmen mm. Men de kände ju det sen efteråt Att de tappar mycket av barnpubliken Ja förstås Så De är mycket leksak och merchandise Och allt möjligt att tänka på För han, Paul Den som har gjort manuset Till stort sett alla uppföljare Han har gjort det väldigt mörkt Även nästa film Battle for the planet of the apes Som mm. kom 73 Men han blev sjuk och så pass sjuk så han äh, var tvungen att liksom, ge upp det där på projektet. Liksom, att mm. Han var ju liksom engelsman, så han fick åka tillbaka till England. Och där fick äh, liksom, folksbeskedet sen att äh, hans läkare, liksom hade tvingat henne att säga upp. Så, liksom, för från slaget om aparnas planet. Mm. Och då tog de in äh, ett par som äh, gjorde filmen lite lättsamare och så har ju. För or originalskriptet av var Caesar, liksom verkligen en Caesar, liksom. Att han, han var en galen Caesar liksom. Härsyslöshärskare. Han liksom, ja, han var liksom elakt mot människorna, liksom. Och då är det lite där man börjar se att de, de börjar experimentera med människorna, klippa bort eh, talförmågan och allt det där. Mm. Lite där. som man skulle säga hur det blir. Mer en av. logisk cirkel, då. Ja, precis. Historien upprepar sig ja, Men här ändrar de det, liksom Att Han är mer liksom, god och där finns hopp inför framtiden att mm. detta kan bli en ny bana. Förstör det hela idén om en cirkel. Att det går ja, men, runt, eller är det... Jag tycker inte det, just för att man vet ju inte. De gör ju, de gör, det slutar ju med att de gör, åtminstone gör ett försök med att leva sida vid sida av mm. apor och människor liksom. Men det är ju inte säkert att det funkar i framtiden ja, utan att aporna tar, tar till slut ändå. Jag är att jag lite osäker på vad du menar här men om att uh, det är så som det börjar, att de berättar hur alltså det börjar som en cirkel, eller om att det tar ny bana där mm. när de är tillbaka i tiden, aporna. Det är ju det är lite det du ska få tolka själv typ. Om mm. <här> en parallell framtid eller om ja. de... Ja, precis. De, de åker ju alltså Cornelius och Zero åker tillbaka i tiden och förändrar den liksom Ja precis, om de bidrar till att sätta frut till den storyn som kommer tillbaka i första filmen eller om de skapar en alternativ framtid där eh, alltså samlevnaden mellan ap och människor är oviss mm. huh. Men där är ju liksom i Battle for the Planets of Days där är ju har aporna lite mer makt i människorna liksom. de, ja, ja. de är lite andra, andra klassens mm, det tjänar. ja, inte tjänare. inte slåvakt om de känner hållet de har åt samma med äh, privilegier äh, värde. Nej. Men där blir ju till slut äh, Caesar har ju en son som äh, blir mördad mm. och det visar sig vara general Aldo Gorillan som mm. dödat. Och då har de hela, hela tiden gått och med apor. De inte apor liksom. mm. Men helt plötsligt så blir det liksom ape has killed ape. Och då inser de att vi kanske inte bättre är bättre än människorna. Liksom, sådär, Även om det är jättemånga människor som vill döda dem. Ju. Men där är också, de har ju sänkt budget genom mer. Liksom, inte så jättemycket, det är snarlikt ju. Men man märker ju att intäkterna går, blir mindre och mindre ju. Ja, de, de kände ju på sig redan från innan att detta blir sista. Sen kom ju TV-serien 74. Jag har bara sett något enstaka avsnitt för många år sedan Ja det gick nyktad samma tid som alla filmer gick på TV4. Jag såg dem här sådär och det var ja. Habilt. Ja, det var väl lite så här äventyrsserie. Ja, precis. Det två människor som startat på Plans planet. Det var lite samma grej och men och ja, de är på absolut. flykt hela tiden. Varje ja, avsnitt de ja, flyr dem från nytt hot. Och, ja. Det var de mjölkade sista av den franchisen. Ja, då dröjde du här förutom då den tecknade sig. Jag vet inte riktigt när den kom. Den kommer åter efter, 75. ja okej. Okay. Det är faktiskt inget jag har sett. Nej, inte heller. Inte Sen dröjde du hela vägen till 2001 när Tim Burton Just det. test. <laughs> det ser lite skeptisk ut. Max. Så du jag i min panna? ja. <laughs> Jag, jag, det, det är inte mycket Tim burton över filmen faktiskt. Nej, absolut inte. Det är mer som han är en director for hire. Och och är, äh, jag, de har tagit bort väldigt mycket från... Äh, ja, och det som gjorde upplanspelen till äh, det, det. Alltså, ja, det, är, det det är. Så detta är ju mer en actionfilm. Ja, absolut. Alltså, det saknar verkligen första filmens uppbyggnad och sånt där. Och den här nej. är det verkligen pang, boom direkt. Ja, och. <laughs> och här är det liksom då De kommer, de kommer till en planet Och Aparna tar över liksom Det är ju inte så liksom, Den här ja. känslan är att de går tillbaka till jorden liksom. Nej. Och nu ska vi härifrån Och nu är Mark Wahlberg en actionhjälte Från att ska från Kansongmodell och <laughs> hiphoparet <laughs> Okej okay. ja. Sen har vi även På människosidan sidan Har vi ju Estelle Warren Som ska vara Lite Men liksom. ja, <laughs> Med människorna här kan ju prata. Så de har ja, också tappat, liksom, de också De är lite bara... Var knipp på käft ja. det passar. Ja, djur, djur som är lite intelligentare och kan liksom, kommunicera. Liksom, mm. man ska säga. Sen har vi en Chris, Chris Christofferson som har en väldigt betydande roll. Liksom, alltså. ja. ja, han ville vara med till den. Han och hans barn var till den. Jaha, okej. Sen tycker jag det är mer intressant på ARP-sidan. Liksom. Tim Ruff som General Thade. Den stora arkuskurken mm. i filmen. Det att frusta hela tiden. Jag hatar. Ja. <laughs> Men jag tycker han, spelar, han, han ser ruggigt bra ut i det här sminket. Alltså. Det skulle jag säga att det, är det bästa av filmen det är sminket. Ja, det är det, väldigt bra gjort. Riktigt, riktigt bra gjort. Ja. Sen var det ju även min favorit, Michael Clark Duncan som hans högra hand. Stor mm. biffig gorilla, liksom. Och Ja, det såg så riktigt bra ut. Attar heter hans karaktär. Fantastisk röst. Ja, är <laughs> grum, den är grum. Alltså. Och sen har vi även Tim Burton's fru som han kastar i varenda jävla film. Ja, fast de, de gifter sig väl efter honom här? De, då då de blev är de tillsammans? Äh, ja, antar <laughs> det. Och sen fick hon sitt levebröd. Här. Ja, precis. Hon spelar ja, en liknande Zira i den de mm. filmen ja. Lite så här, mer, mer human mot människor. Lite så här, jag måste säga. Ja. Tycker de behandlas för jävligt hon ja. vill ge. Ja. Dra sitt st stråte Sen har vi även Kari Hiroyoku Tagawa. Som uh, kanske mest är mest känd för uh, Mortal Kombat. När han spelar Shang Tsung. mer än typisk 80- och 90-tals- Ska spelar spela mycket äh, maffia Jakutsa ah, okay. i sådana filmer. Liksom. Yeah. Uh, Paul Jemma, som... uh, uh. det är så. Limbo, vad heter han? Comic Relief ska vara, för jag har sett att uh. Uh, nej, det är Nej, tycker jag inte. Det är, det är irriterande ja, det är Lappa honom, liksom, hihi honom Hete <laughs> <man." laughs> <laughs> mycket mer alltså så. Sen har vi en liten cameo där också. Två stycken Linda Harrison dyker upp så far ja, hon, hon är med, hon är människa hon, mm. hon sitter i den här vagnen och Hon kommer in i uppbyn, typ. och Sen den stora Charlton Heston Just det. Som spelar fades far På sin dödsbädd precis. Som bara bär på en hemlighet om människans ja. ursprung Och precis innan han där så utrar han Damn, damn. Damn dem all to hell, hell. Så han <laughs> får utra dem Och orden igen Alltså det är inte de mest okända replikerna, de skojorna är in där. slå på stora trumman. Så, musiken tycker jag faktiskt är ganska skön. Titelspåret åtminstone av Daniel Elfman. Mm -hmm. ja, jag, jag tycker att jag tycker den, den är liksom på något sätt. Alltså, sätter en väldigt mörk ton. Joliksbådande. Ja, precis. Alltså lite så här. Kanske inte jättepassande till den här filmen just för att det är liksom fart och fläng från sekundet nästan. Men... Är det inte Kalla k man precis så uh, den elfmans titelspel till, till den första filmen är ett grut allt det är lite sån musik i den första filmen också lite sån uh, boom, boom, boom, boom. panik atat, liksom mm. när han, framförallt när han slår en helt stor nubbe vatten. när nånsin ska bada. ja just Då kommer kan säga din, din, din, din, din. <laughs> ja, ja men, uh, det funkar Ja. Sen är ju noterbart att de gick verkligen in för att lära sig hur apor rör sig och lite så här Ja, det är gick typ på ap va? Ja, och där är ju han, det är väl fullt han var en där, Terry Notary eller nåt han heter Han är faktiskt med i rebooten som kommer 2011 sen också, mm. spelar Rocket så jag misstänker att han har varit med och kor korreograferat där och så. Men den är väl inte så lyckad? Nej, det kan inte säga. Det. Jag köpte den då. Ja, samma här. Alltså, var en då? Ja, 2001 var, var man då liksom... 16, 16, 16 underbar, då var varit 17. Jag inte vakt att du gick upp i bio i Sverige 2002, sommaren. Måste, det kanske inte stämmer. är det nej, så länge nej, när du kom? Nej, nej, nej, nej, jag, jag vet inte. Jag har börjat på, men... Jag såg den på bio i alla fall. Det är okej. Spännande twist i slutet. Det fanns många teorier och sånt. Ja, nu när jag har sett det sist och så, i efterhand stör jag mig så fruktansvärt. Det skulle ju vara någon liknande twist som i första filmen mm, med, good luck med Fredskudinnan. Mm. Han, han lyckas ju flyga iväg från den här planeten nu. Ja. De har fångat Fader-skåken. Yeah. Han lyckas fly i sin podd. Och uh, kommer tillbaka till typ, uh, det är Washington. Det är, exakt samma, det är exakt samma monument. Och så kommer han fram till den här uh, Abe Lincoln-statyn. -sta, uh, yeah. Men det är inte Abe Lincoln utan det är Fade. Yeah. Med exakt samma frilla som uh, Abraham Lincoln. Där, allting. <laughs> uh, och då, det står jag mig som fan på. Hur i helvete har de liksom uh, hur fan Att kan det de exakt uh, den. Uh, yeah, Hur fan kan det bli exakt så gamla Washington som det ska föreställa eller vad fan är. Hur kan de sätta eh, liksom, den här stora eh, snuppstatyn? Fall eh, symbolen. Please. <laughs> Precis framför den här byggnaden som det, det är på riktigt. Liksom. Alltså, Snack om öppet slut. Alltså. Ja, det är, nej, jag tycker det är, ja, det är, det är bara för allt. Allt och helt och helt. Liksom. Alltså, ja, det är många frågetecken. Alltså. Ja. <laughs> jag tror att Tim Burton hade inga avsikter på att göra en uppfödare. De att fall någon annan ville ta vid där, men det var det ingen som ville. Nej, det förstår jag. Liksom. Hur ska man förklara den här stora logiska missen. Han ja, var jag väldigt missnöjd med det. Alltså, Studien har pressat honom på tid och allt möjligt. Ja, att ja är klart. Så bara aldrig mer. Det är ju så att det är liksom ingen direkt Tim Burton-känslan över filmen. Något nej, inte nej, nej, nej. Ja. Det är ju inte hans de mörka twisterna och. Måste jag säga. Ja, men långt senare skulle jag få den eh, Åtor som jag förtjänade <laughs> Ja kan man nog säga Med hjälp av Andy Serkis CGI-kungen Gollum, King Kong, King Kong liksom. ja, Är det någon som är grund på CGI-karaktörer så är det han I alla fall levas in i en annan behåll, sås Ja. Rörelsemönster Liksom. På 2011 kom Rise of the Planet of the Apes. Ja. Eller som den heter på svenska Apornas planet. Revolution med Äret inom parentes. Fruktansvärt. Ja, ja, ja. <laughs> Jag blev så förbannad att det stod på Blu-ray-omslaget. Eh, det är en komedi visst. eller något? Ja, jag tycker det. Är, alltså, den, den person som kommit på den här svenska titeln, alltså... Uh, sluta med ditt jobb. Börja med något nytt eller uh, gå i pension. Originaltitel, mm. alltså. oh, Lysand. Åh fan. Jag, uh, en operörande titel. Alltså, uh, nej, nej, jag tror inte fortfarande... Alltså, vad möjligt men Ibland är det sådana stoppskottsavsättningar uh, som det finns inte. Uh, uh, Uf, jag blev så förbannad. Även senare Silver Playbook. Du gör mig galen. Nu har vi till filmen som faktiskt är bra. James Franco spelar uh, en uh, scientist, en vetenskapsman mm. som försöker hitta botemedel be för uh, Alzheimers. Och det gör de ju på apor, framförallt på en apor som uh, han har tagit in och liksom fött upp i sitt eget hem som ändå dö döper Caesar. Oh, oh, så man skulle kunna säga att detta är uh, lite av en uh, remake av uh, Conquest. Mm. Både den och uh, uppföljaren. Det är en kraftig inspiration kan man säga. Nej, jag tror jag är en famous, uh, uppföljaren till Rise of the Planets of the Apes den påminner mer om battle for the Planets of the Apes tycker jag. Fast så, fortfarande uh, människorna vid makten. I Battle är det fortfarande... Nej, uh, ja, alltså... I, Ja, yeah, vi kommer lite. Mm. Så jag Anders Söderström Cicero och sen har vi Lund Johan Litgo som uh, John Frankos eller James Frankos far. Som har Alzheimers mm. mm. och jag tycker han uh, han gör en riktigt jävla bra skådespeleri. Eh, ah, tung skådespelare. <laughs> <laughs> <laughs> sen har vi även uh, Drake Malfoy. Tom, Just det. Susan Delton. Mm. Op Mobban. Ja. Han är inte op alltså. han Mobba precis. Han uh, James Frank, och, eller hans karaktär Will Rodman, han måste lämna i sig Caesar för att han äh, anfaller äh, grannen när han går på Charles i en disput mm, just det. Och då hamnar han i ett äh, Dogis, eller vad ska säga för Apo, där fångvaktarna inte är så är väl jättesnälla. Mitt ibland dem har vi Kung Joffrey. <laughs> Kung Joffrey? Du är för mig, ja. Ja. Uh, han spelar Dutch Landon som är uh, en uh, ett svin. Något av dem. hits uh, Caesar och alla andra. Inte det största AP-fanet. Nej, uh, precis. Och där uh, där kombinerar att de, de gör aponen gör uh, Caesar tar och hämtar den här medicinen som uh, för Alzheimer's. Som har gjort henne så här smart och allt det här ju. Mm. Och ger till de andra hopparna så de också bli smartare och allt det här, ju. Och det blir ju en logisk förklaring till det här som de saknar i Conquest kanske. Ja, precis. Och där kom då kommer kom. ju, kom ju tumfälten in där och liksom uttar ut, sig i de här rådarna av äh, äh, Cisarta tag i henne när han ska slå en. Och så tar, tar Cisaran och liksom, så här. Oh, jag fick uh, rysningar. Oj, jag, måste se, jag hade bara sett den en gång. Herregud, jag är inspirerad. Ja, när jag satt på bion och såg där då var jag, åh, ja. jag, fick sådana rysningar och det glansade i ögonen och allting. Alltid ändå på en gång. Det var så häftigt alltså. <laughs> Brian Cox är också med och spelar uh, Dracos pappa. Mm. Han som öger och har här apodogiset, man ska säga. Mm. Det slutar ju med att de rummar Skog, skogen. Ja. Ja. Ja. Eh, något annat jag tycker är faktiskt är musiken är jättebra i den också, av Patrick Doyle som är ganska okänd för mig. Mm. annars ringer ju några klockor. Där. Han verkar väl lite smutgård galen så en eh, dokumentär om musiken till filmen. Där, eh, där är en scen där Cesar delar ut kakor till alla apor liksom, mm. för att liksom försöka liksom få dem med sig på sin sida innan han äh, ger dem den här Alzheimers medicinen nu. Mm. och då kommer en lite sån här musik liksom äh, dum dum dum, dum. Liksom så, precis som att ja, vänta bara vad som kommer sen, liksom. så en riktig uppbyggnad ja. att nu, nu, nu jävlar kommer de göra operor liksom. så berättade han liksom, Patrick Doyle, han berättade liksom, hur uh, han kommit uh, fram till den här sången liksom, när han liksom, tänkte på he's a cookie for you he's a cookie for you mm. <laughs> så han fick till och med sin kör att sjunga den här, he's a okay. cookie for you he's a cookie for you he's a cookie for you <laughs> liksom. Och det, liksom, det låter så jävla dumt. Alltså. Sen när man hör liksom, låten, eller den här, så, man hör liksom, knappt eh, kören, men liksom. det är bara liksom, väldigt doft. Mm. Det, blir, äh, det blir så effektfullt att nå, liksom, så det låter inte alls mm. <laughs> så lyckligt som man får det. Liksom. Så det är inte liksom, så cookie-för-djur, liksom, utan det är verkligen dum, dum, dum. dum. <laughs> sen, dum, dum, dum. Ja, väldigt effektfullt tycker jag. Ja. <laughs> och så är det väldigt många i till den Originalfilmen här Du bara liksom exploderar på påskägg Han isar sitter och leker med En sån här 3D Sån 3D-pussel av frihetsgodinnan mm. Liksom du ser Hela tiden nyheter om ett Astronautteam som Försvunnit på väg till Mars ah. Där har du en mm. Potentiell chart som helst här <laughs> <med de> tre <laughs> Ja, det är kul om man har lite mer subtila påskägg och inte bara hammar in dem i ansiktet. Bara. Ja, med tydliga repliker med get your hands off me. Det... <laughs> ja, det är framförallt när han säger... Alltså, visst, de hade kunnat ta upp, hoppa över, det. take your damn dirty pass off me. Liksom, eller vad det hade de kunnat ta upp över. Men just att han säger no, det, det har en sån betydelse för historien. Den är så effektfull i sig, liksom. Där, där känner jag liksom att hoppas att det kommer att Och Det gjorde det ju tre år yes, senare. Just det. I Dawn of the Planet of the Apes. 2014, 2014 kom den. Och eh, inte lika irriterande svensk titel, men det blev Apornas planet uppgörelsen. Alltså. Jag tycker fan alltså, de gamla svenska översättningarna så alltså vi har uh, Beneath the Planet of Days bortom upp flysten från Apanas Planet. Är på det. Slaget om apa planet. Liksom. Alltså, raka avsättningar. Ja, lite mer alltså, så. Det hade jag hellre velat ha i de här. Ja, det är klokt en original så de är Ja, just den tuffa, Precis. Alltså. Men jag var inte lika förtjust i den som i den första. Okay. Jag tycker att de fortfarande är, är bra så. Mm. Men, men jag har haft på båda tycker jag nu. Lovar gott. Ja, Gary Oldman som äh, lite bergig. Mm. Ja, ja. lite lite, så, lite förvirrad eller vad ska säga tvetydig. Ja, precis. <laughs> Sen har vi Jason Clark och Carrie uh, Russell. Jason Clark kanske uh, folk känner igen från uh, den nya Terminator Genesis, ja. Han har väl han mest gjort TV-serier va, så tror jag det. Carrie Russell är väl uh, också mest känd från tv va. Mhm. Felicity va. Ja, senare år The Americans då. Ja, okay. det är inget chalshet. jag sett. Nej inte jag. <laughs> Sen äh, på baksidan har vi ju även äh, Toby Kebell som kanske mest känner igen från äh, den nya fantastiska fyran som Doctor Doom. Den äh <laughs> universellt hyllade fantastiska få. Ja, äh, precis. Sen har han även varit med uppföljande till Clash of the Titans. Där han spelar son till Poseidon. Men han spelar liksom också lite bad guy. Koba, den opa. Ja, man kan väl dra en parallell mellan han och General Aldo. Gorillan i Battle for mm. Planet of the Apes. Varför en gorilla-antagonist? Ja, för han, han, han, han försöker ta över från Caesar. Liksom. Han tycker att Caesar mesar. Han, han, Koba vill ju förstöra... Släpphänt styre... Han vill, ju, han vill ju förgöra människorna. Ja. Men Caesar vill ju samarbeta. Diplomaten. Ja, precis. Här är du ju att. Här tycker jag att det är lite mer som äh, Battle for the Planet of the Apes. Men aporna har ju sitt samhälle, och människorna har sitt. Så de har ju ändå mm, skält sig separata. Liksom, så det, det känns ju inte som att människorna har övertaget på det sättet. Utan nej, nej. De har liksom, de, de verkar ha liksom, äh, accepterat varandras gränser. Liksom, att, Sen finns det några där mellan? de vill förstöra varandra. Liksom. Äh, ja. Men så är det vissa människor som åker över den här gränsen till aporna bara för att Liksom, det är en, där är en uh, generator där uppe i skogen tydligen som kan fixa el. Ja, just Så det, är, det är därför de tar sig dit. Och det slutar ju med att de har ju tagit dit en människa som uh, inte tålar aporna. Ju och det är lite där disputen börjar liksom och drar filmen alltid någon vina. jävel som ska ställa till Precis. och, jag tycker, ja, och jag tycker att han här skådelsen är så förbaskat likt Ola Rapaz ja precis, men det är ju inte han men jag tycker att det är baskat likt alltså. ropar till att jag mycket mer att säga är om den här filmen är där ute tycker jag. Det är nej, lite nej, så nej. att de, de försöker, alltså Jason Clark och uh, Caesar, eller en del saker som försöker liksom lappa ihop den här relationen mellan apor och människa hela tiden, men det är alltid någon som sabbar det. Antingen Koba eller den här idiotmänniskan eller ja, ja, det Gary är Oldman det kan jag inte bara flytta på, du måste nej, vara <laughs> Inte det, det är lite de som en film med på att de ska försöka få ihop en bra relation där de kan lita på varandra. Typ. Mm, ja, det är något vi måste säga om de senaste två filmerna också: det att de animerade aporna alltså, ut, alltså. är så fantastiskt ja De är faktiskt bra. Men alltså, jag kan få fortfarande stå det på dem. Man ser ju att det är CGI. Alltså, så, men mm. ja, det är inte för man har Man märker liksom att. –Kanske lite för mänskliga drag i ansiktet. Men att, att, nej, men –Det kan jag köpa, men det är, jag, jag tror det är, det är något med ögonen. Alltså, ögonen avslöjar liksom att det är en riktig människa. Här, liksom. –Ja, det kan vara ett, Det kan förväntas en tredje film i den här rebooten. Mm, –Nästa år. Läst 2017, beroende på när ni lyssnar. <laughs> –War of the Planet of the Apes. Ja. –Spännande. Ja, –Woody Harrison. Ska Ja, du är det. Och bland kommer vi att se Steve Sann. Ja. Och även Judy Greer som spelar mamma till barnen i Jurassic World. Mm Hon -hmm. spelar två karaktärer i um, Two and a Half Men- intresse till Charlie Sheen och intresse till Ashton Kutcher eller exfru till Ashton Kutcher till och med. Det är ju de här djupa politiska och religiösa aspekterna i de här, alla de här filmerna som det hyr, gör, gör ja. det så jäkla bra. Liksom. Ja, det höjer allt, är något snäpp. Ja, men jag, jag tror det är liksom ett viktigt koncept i science fiction liksom att så skulle du köra liksom, en uh, science fiction rätt igenom. Liksom. Då kan det bli ett gans, ganska stort plattform. Liksom. Att bara göra det absurt. Ja, men du måste det, det. det är vår tid och så, alltså, vår värld. Det är det som är hela grejen. Att man belyser problemen. och sånt ja. Lite som de gjorde med Star Wars. Liksom, att det blir gammalt. Och, uh, ja, liksom det. Star, jag tycker inte om Star Wars är så mycket science fiction. Det är äventyr i rymden. <laughs> jag tänker mer uh, jag ja på planet. Eller... <laughs> Ja, men alltså ett budskap. Till det. <laughs> <laughs> det finns ju två olika sorters hans fiction på det sättet. Det finns det mer actionbaserade och sen är det mer samhällskritiska. Ja, yeah. I men det är ju oftast det samhällskritiska som är bra. Yeah. Men kan du gärna få in lite action i det också så är det ju ännu bättre. Så att du tar för båda världarna. Lite alltså. action är det dött ja. ja, precis. Som den första Robocop till exempel. Mm. Också liksom. Absolut. Där man, där man är också bra exempel ja. det är ju också en science fiction ja jag skulle säga Clockwork orange också en science fiction ja, absolut uh, science, science fiction är, är ju inte bara första gången science det första gången science fiction första gången Det fiction första det är fiction framtid gången science Det första gången science fiction första gången science fiction det är ju det är liksom science fiction rätt igenom, det är inte så mycket... Kopplingar till det. till. Nej. Det kan jag säga science fiction och fantasy. Nu får jag givetvis trickis rätta mig för jag är inte honom. Just för att jag har sett något av enstaka avsnitt av originalserien och ditt och datan. Liksom. Mm. Men jag känner liksom att bara göra en actionfilm om rymden och lite sådär... Det, gör inte, jag det, det liksom ja, en annat Ett annat exempel är ju den här Green Lantern. Även om det är liksom i vår tid och allt det här. Det, jag tycker det blir bara liksom plattfäll. Det blir liksom ointressant på något sätt. Inget säger om Green Lantern. <laughs> <laughs> Så, ja, jag, tycker liksom, jag tycker det är jävligt på att de inte var helt trogna till... Per Bulls original och skit i att han blev förbannad av Frihetsgudinnan och allt det här för att... Ja, det blev en väldigt klassiker. Ja, liksom. det är väldigt underskattad klassiker i sig och så kan jag tycka liksom just för att mm. många tänker, ja äh, men fan Aupor och Rumden och Ditten nej, är trådigt Tänk på det? Ja, det finns det. <laughs> Förbannat trams. Ja, det är släck. Det är, det är, det är liksom oftast att men liksom, apor som beter sig som människor. Liksom, det är inte verkligt. Overkligt. Liksom. Ja, ja. mm -hmm. Sen går Så om att tittar på Sex in the City istället där en uh, freelansande journalist kan ha en väldigt fin lägenhet i New York. Jaja. Tror mig, det är inte möjligt. Det är overkligt. Och reality säger jag är inte det minsta regisserade. Okej, okay, nu kommer vi fram med ämnet här. Men jag har goda förhoppningar inför framtiden. Ja, alltså, Jag på alltså, verkligen jag att för Andy Serkes har ju Sagt är att ja, det kan bli tre filmer, det kan bli fyra, det kan bli fem hur får sig. Så yeah. det är rätt skönt att säga, säga att han faktiskt kan fortsätta. Det är en någorlunda stark historia som de gjorde i de gamla filmerna så jag tror jag absolut att de ja. kan spinna vidare ett par tag. De har ju lyckats där Tim Burton misslyckades. Han, han gjorde, han gjorde ju till en re, nästan en renodlad actionfilm. Alltså, han är ju bort alla de här intressanta samhällsaspekterna förutom då att... Ja precis, han missar poängen på det sättet. Ja, förutom då att uh, vi behandlar apor och djur illa, precis som de han har oss i filmen liksom. ja. Men äh, det är i stort sett Det enda jag kan tycka liksom, att Den aspekten har han behållt liksom. ja, Han kallar det inte för en remake Utan för en reimagination <laughs> ja. Ja. Ja. Ja, Det är ju bara Tim Burton som kan göra det ja, <laughs> Kallar det för fan som helst Jag tycker förkasta för mycket skit på den men, ja, vet nej, nej. Den alltså, har sina kvaliteter ja. Tim Burton har absolut sina kvaliteter ja. Absolut men, uh, Men uh, uh, det återkommer inte i dagens filmtips. Vi kanske uh, ska gå in på tipsen när, när du ändå nämner det. Mm. Jag vill tipsa om en film av David Lynch. Yes. Naomi Watts stora genombrott Mulholland Drive. Nu spelar Betty som är en aspirerande aktris som fylld av drömmar flyttar till L.A. Fast i sin lägenhet som en hyr så hittar hon den vilsna Rita som har en minnesförlust efter en bilolycka på just Malhallen Drive. Är det hon från Sunset Beach. Just det. Ja. <laughs> <här> och de, de ges ut på jakt efter att ja, hitta hennes identitet var hon kommer från, vem hon är. Och det leder till och död och... Mörka mysterier och eh, fantasier. Det börjar i ett slags glättig 50 talsmiljö Och sen, eh, som du ofta gör i David Lynch-filmer, Blue Velvet också. Twin Peaks. Där det börjar eh, saker och Fast så finns det en väldigt mörk. Eh, mörker där under. Fast inte säga mardrömsscenarien. Och sen är det liksom att. Är det David Lunds problem att han hamnar i samma veva alltid? Nej, jag tycker han har en egen... Att han blir typecastad eller själv liksom. Alltså han är sin egen <laughs> Kostad, <så. laughs> ja, men Han har sin egen grej där och det är inte varje film. Men uh, det är vissa som, De är, som är på det spåret. Han som är, blir framgångar. Han blev väl lite så. <laughs> mm, Man kan väl så... säga att han är bra på den sortens film Ja, det är liksom hans <laughs> grej på något sätt. Äppelpajs, Amerika möter uh, det smutsiga Amerika. Att mörkret bubblar där under ytan. Och, och ja, det börjar som, som ganska realistiskt. Sen blir det mer och mer surrealistiskt. Och man är osäker på vilket är den verkliga historia. Finns det något som är mardröm? Finns det något som är fantasi? Och det är inte en tydlig film på något sätt. Man sitter med många frågetecken i huvudet ja. efteråt. Det är som man verkligen får fundera och säga om och om igen. För det kommer många ledtrådar tydligen hela tiden. Och jag är fortfarande inte säker på hur allting har ihop. Men det är, <laughs> det är Men, är men uh, det finns många teorier. Och det är liksom väldigt förtalande. Det är typiskt David Lynch. Och uh, det menar jag på ett väldigt bra sätt. Jag är ett stort fan. <laughs> han har liksom uh, han har en speciell stil. jag har bara tittat lite på Twin Peaks. Okej. Okay. Blue velvet. Ja. Wild at Heart. Den har jag sett, men det var väldigt länge sedan. Jag tänkte bara att liksom, vara där Laura Dunn från Jurassic Park. Oh ja. <laughs> det är det Nicolas Cage var, här, och ja, och sen bättre Petra Ola. Jag tyckte det mest var William six. Defoe, fruktansvärt. Det var väldigt att... mycket bara Six. six. De ja. träffades, de har Six. Sen träffades de inte längre. Och sen träffades han och så har six. Ja, men det är våld alltså. Är <laughs> <laughs> ja, det är mixen. Och William Defoe som är lite utäckning. Uttäck, han, han, han, på, man han, han, han har han har ett väldigt Gummiansikt precis som Jim Carrey alltså man kan inte verkligen få fram en sån här riktig Ja, så liksom en sätisfigur liksom sånt obehagligt flin kan han få fram ja, alltså, som som en komundan som Jesus och jävligt pass som det kan vara äckligast av äckel alltså. ja, Sån Ja. Så riktig slisk. Ja, verkligen. <laughs> Uh, Sen har jag bara sett uh, små bitar av den här Malala Drive. Mm. Uh, inget jag fastnat i direkt. ni omgivna? Så är en av mina favoritskrivspelskår. Och, och detta är en, en av hennes bästa stunder hittills. Som ni gillar lite mörker, Mardrömmar Humor! <laughs> och äh, allmänt mystisk och gåtfulla filmer så kan jag rekommendera Mulhall Drive av David Lynch från 2001. Tack för mig. Alex? Jag vill faktiskt tipsa om en uh, tv-serie, en dokumentärserie från Netflix om uh, den enfaldiga Stephen Avery som uh, bor i en uh, bonhåla i USA. Hans familj är inte så poppis bland... Uh, den andra lokalbefolkningen, mm. och eh, de har ju en efter en hamnat i bråk med de andra. Serien tar vi: De berättar att han, eh, han kommer ut från fängelset efter 18 år. Han eh, börjar med att han eh, hotar sin eh, kusin mitt i gevär. Han, han påstår själv att han inte eh, tänkte att det, vet, det var laddat eller någonting där, men jag vet inte hur han kom fram till denna handling, om jag tänker på att kusinen är typ uppgift med polischefen och, och, han. och kusinen har ju länge trakasserat han och så här ju. Ja. Så hon eh, tvivlar inte en sekund och anmäler han ju. Men så är det då att en eh, kvinna blir eh, eh, misshandlad och nästan våldtagen tror jag. I närheten. Och då är det någon kompis till kusinen. Som jobbar på polisstationen. Som ja, men, äh, mannen som du äh, förklarar. Låter ju som han Steven Avery. Så utan liksom större bevis. Så åker han dit för det här brottet ju. Och äh, efter 18 år. Ja, då förbättras äh, DNA-test och allt det här ju. Och då efter många om och men, Så. Gör dem ett nytt eller gör dem ett test på DNA-t. Och det visar ju sig att han är oskyldig. Och eh, under tiden så har eh, den här mannen som faktiskt är skyldig... Han har ju förgripit sig på två andra kvinnor. Allt detta för att... Eh, Polisen hade ett ägg mot den här Stephen Avery. Och då kommer han ut och ska liksom slåss- om eh, han vill ha skadestånd för polisen- liksom, så att de verkligen inte gör om detta. Liksom. Och då, då tror man liksom, i första avsnittet- att detta är vad serien kommer att handla om. Hans kamp mot polisen liksom, att få rättvisa. Liksom. Men då kommer det en jättestor twist i slutet- liksom, som ja, jag är tvungen att berätta om. Eh, det är en kvinna som försvinner- de hittar alltid någon kropp, men de misstänker Steven Avery direkt. Eller, ja, <laughs> direkt. Got to speak English nu? Yeah. Så de uh, sitter ju dit han får rätta, okay. eller hur? Utan direkt några större bevis. Ju mer serien går, ju mer kommer det fram att uh, är en kanske är skyldig ändå. Mm. Men så visar det sig hela tiden att det är väldigt konstiga grejer med alla bevis och sånt där. För de säger ju till exempel att polisen i byn han bor, de får inte vara inblandade i det här fallet. Men ändå så är de liksom på brottsplatsen. De var misstänkta på brottsplatsen hela tiden. Och till slut efter sju genomsökningar av huset så hittar de kvinnans bilnycklar. De hittar ju även kvinnan till slut så att det blir ju ett mordfall. Och de hittar ju hennes bilnycklar efter sju genomsökningar av hans hus. Och de ligger ju väldigt synliga. Och givetvis är det lokalpolisen som har hittat nycklarna. Mm. Så det är i stort sett lokalpolisen som hittar alla viktiga bevis mot honom- och sen lurar de även hans äh, systerson att säga dumma grejer liksom. och mm. något som jag inte heller förstår och därför liksom blir det liksom så så är det, är det liksom han som gjort det eller inte? Ja det är det som är den alltså, äh, det att man, man tvekar till den som tittar. Ja och så blir man så sjukt förbannad på det amerikanska i alla fall rättssystemet mm -hmm. absolut. Att det kan gå till på det här sättet liksom. Har man makt kan man göra lite vad som helst och komma ja, det här, man blev förbannad väldigt snabbt i den här serien och man är förbannad fram till sista bilder Nej, till. Jag det, det snackas som en uppföljare en säsong två. Så Skulle man, inte det handla om hans försvarsadvokat om enligtvis? Kan mm. Eller en uppföljning på Ja, alla, det pågår liksom fortfarande. Där. Ja, så vi får ju se vad som händer i framtiden liksom. Mm. Det kommer ju säkert dröja ett tag innan säsong två kommer. ja. Jag beredde att vänta. Nämnde du, vad serien heter? Making of Murder. <skratt> <skratt> Tack Max för att du gjorde något. <skratt> Så ta och säg den på om ni har Netflix. Instämmer då. Se. Ja, Fängslande tv när det är som bäst. Ja, faktiskt. Det var allt för oss denna dag. Och glöm inte Jag inte vill i i biomörkret. I biomörkret. <skratt> <skratt>